wa nختalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikum Allahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib namki khitalifiana katika jambo lolote basi hukumu yake iko kwa Mwenyezi Mungu huyo Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi Ninayeimtegemea na kwake yeye narejea. Fati'us samawati wal-ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yadhra'ukum fiih. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa az basir. na ardhi Amekujaliaeni mke na mume katika nafsi zenu na katika nyamahoa dume na jike. Anapozidishieni namna hii. Hapana kitu kama mfano wake na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Lahumaqalidus samawati walardi yabsutur rizqalim yasha wa yaqdir in هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شَرَاعَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا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 Allah yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib Amekuamrishieni dini ile ile aliyomuhsiya Nuhu na tuliowahusia wewe na tuliowahusia Ibrahim na Musa na Isa kwamba shikeni dini wala msifarikiani kwayo ni magumu kwa kuwashirikina hayo unayoiita Mwenyezi Mungu humteua kwake amtakaye na humongo kwake aielekeaye wama tafarra illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum سَبَقَتْ ولولا كلمه سبقت من ربك الى لَفِي مسمى لقضي بينهم نَا الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب <تصفيق> Na lau kuwa haikuisha tangulia kauli kutoka kwa Mola wako mlezi ya kuakhirisha mpaka muda maalum basi bila shaka hukumi wa baina yao na hakika waliorithishwa kitabu baada yao wanakitilia ya shaka inayowahangaisha fali dhalikafad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaaum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 na Mwenyezi Mungu atatukusanya pamoja na marejeo ni kwake. Walladhina yuhaanu fillahi min ba'd mas tujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alayhim ghadab wa 'alayhim, ghadabu, wa alayhim ghadabu, wa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 Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Namliyo khiti lak fi katika mangu yaliyo imani na ughafiri hukumu yake ya iko kwa Mwenyezi Mungu na yeye ibainisha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 Hapana kitu chochote kama mfano wake Mwenyezi Mungu basi hana kitu chakuwa wapili yake na yeye ndiye ye mwenye kujua kwa ujuzi wake kukamilika kuvijua vyote vinavyosikilizana na kuonekana bila athira hisia. yeye ye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye funguo za mbinguni na ardhi kwa kuzihifadhi na kuzitumia risiki ya mtakaye na umdhikisha mtakaye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 Mwenyezi Mungu humteua kwa ajili ya ujumbe wake amtakaye na humwezesha na kumsaidia katika imani na kusimamia katika dini mwenye kuwajainda na kumuelekea yeye wala hakutofiana katika dini wafuasi wa mitume waliotangulia ila baada ya kuwafikia ujuzi wa kweli na hayo yote kwa kutokana na uadui na uhasidi uliow baina yao na laikuwa si ahadi tangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kuakhirisha adhabu mpaka siku ya kiyama basi bila shaka walingeliteketezwa na kwa hakika wale kitabu kutokana na waliokuwapo kabla yao na wakawahi za mazako Wanashaka na kitabu chao tena shaka ya kuwatatanisha ndio maana wako. wao laikuwa mayahudi wameamini kweli aliyomo katika Taurati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 Waite waishike dini na shikilia wito huo kama alivyoamrishwa Mwenyezi Mungu wala usitafute kuyaridhi matamanio ya washirikina nasema mimi naamini vitabu vyote alivyoheremshia Mwenyezi Mungu mitume wake na Mwenyezi Mungu wameniamrisha nisimamishe waje baina yenu na wambie, Mwenyezi Mungu ndiye muumba wetu na ndiye muumba wenu vitendo vyetu ni vyetu sisi si vyenu na vita do ni ne nyinyi si vyetu hapana la baina yetu na nyinyi kwani haki wazi Mwenyezi Mungu alitukusanya kwa kutuhukumu kwa alifu. na kwake yeye peke yake ndio marejeo ya kurejea. Na nahao wanaobisha katika mambo yaliyo ya Mwenyezi Mungu bali hatukwisho huitikia wito lio wazi Ubishani wa watu hawa wenye shaka shaka ni batili mbele ya Mola wao Mlezi na juu yao ipo adhabu kali kwa kafiri wao na adhabu chungu inaongojeara Mwenyezi Mungu ndiye aliteremsha kitabu cha muhammadi na vilivyokuwa kabla yake katika vitabu vya mitume vyenye kukusanya haki na uadilifu nini cha kukujuvia pengine wakati wa saa ya kiyama ipo karibu na wewe hujui Wanahimiza yeye zaya ya kiyama upesi upesi kwa maskara hao wasiwaamini na wenye kuiamini wamo katika hofu isitokee hao oh hawahimizi na wanajua kuwa hiyo ni kweli liyo thibiti wala haina shaka na yusuhana huu wanazindua kwamba hao wanaobisha kuja kwake bila shaka wamo katika upotovu uliobali na haki Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kwa kufanyia mema waj wake wote. Huaruzuku atakao kama navyotaka, Naye ni mwenye kushinda kila kitu, mwenye nguvu asiyashindikana.